Apoi tot prin călăuzirea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu, prin bunătatea și grija Lui, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor emisiuni de 30 de minute, de maniera celui de astăzi, care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi c 010 va debuta cu citirea versetului 23 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, verset din care am avut câteva meditații cu prilejul lecțiunii precedente. Astăzi, prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua șirul meditațiilor, adăugând pe cele care nu le-am putut adăuga din motive de timp cu prilejul lecțiunii trecute. După aceea, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom trece în continuare la versetele următoare, dar toate acestea, după ce mai întâi vom asculta un pasaj din lucrarea de mare prestigiu, intitulată Canonul apostolic al primelor secole este vorba despre Canonul Ortodoxiei, volumul 1, semnat de diacon profesor Dr. Ioan I. Junior, Jr. Este publicat de editura de Isis la Sibiu în anul 2008. Din capitolul intitulat despre prescrierea ereticilor, care se deschide la pagina 513, am ales să dăm citire unui aliniat de subtitlul N-au știut apostolii totul, care se află la pagina 524. Ei, adică ereticii, obișnuiesc să spună că apostolii n-au știut toate, după care, bântuiți de aceeași nebunie, întorc vorba și spun că apostolii au știut toate, dar n-au predat tuturor toate, în ambele cazuri, făcând reproșul lui Hristos, că a trimis apostoli. Fie mai puțin învățați, fie prea subtili. Dar care om cu mintea teafără ar putea crede că n-au știut ceva cei pe care Domnul i-a așezat învățători, avându-i în tovărășie, în ucenicie și conviețuire? cărora le explica de o parte cele ce erau obscure, spunându-le că lor li s-a dat să cunoască cele ascunse, a căror înțelegere nu e îngăduită poporului. A rămas ascuns ceva lui Petru, care a fost numit piatra pe care se va zidi biserica, care a primit cheile împărăției cerurilor și puterea de a lega și dezlega în cer și pe pământ? A rămas ceva ascuns lui Ioan, prea iubitul Domnului, care s-a culcat la pieptul său, singurul căruia i-a arătat mai dinainte Domnul pe Iuda vânzătorul și pe care l-a trimis în locul său drept fiul al Mariei? Ce a vrut el, adică Hristos, să nu știe cei cărora le-a arătat și slava sa pe Moise și pe Ilie și pe lângă aceasta și glasul tatălui din cer? Nu ca și cum i-ar fi respins pe ceilalți apostoli, ci pentru că pe trei martori se va statornici tot cuvântul. N-au știut ei cei cărora după înviere a socotit de cuvință să le explice pe cale toate scripturile, așa cum se vede la Luca 24 cu 27, cei drept le spusese odată, multe am încă să vă spun, dar nu le puteți purta, dar adăugând îndată, dar când va veni acela, Duhul adevărului, el vă va conduce în tot adevărul. Arătat că nimic nu ignorau cei cărora le făgăduise că prin Duhul adevărului îi va duce la tot adevărul. Și și-a plinit făgăduința, întrucât faptele apostolilor atestă pogorârea Duhului Sfânt la faptele 2 cu 1. Cei care nu primesc această scriere, nu pot nici să fie ai Duhului, ei care nu pot recunoaște pe Duhul Sfânt trimis ucenicilor, dar nici să apere biserica, ei care nu pot proba când și în ce leagăn a fost așezat acest corp. Că cei vor mai bine să nu aibă dovezile celor pe care le apără, ca să nu primească demascările minciunilor lor. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, amintim din nou... Am dat citire unor pasaje din canonul ortodoxiei, din canonul apostolic al primelor secole, lucrare editată de unul dintre cei mai luminați teologi ortodoxi ai zilelor noastre, diacon profesor Ioan E. Ica Jr. Învățăturile acestea, care ne s-au dat astăzi prin intermediul citatului respectiv, ne vin de la Sfinții Apostoli ai Bisericii, de la Biserica Primară, au străbătut toate veacurile acestea, cei 2000 de ani aproximativ de atunci încoace, învățături la care au ținut cu toată Sfințenia Sfinții Părinți ai Bisericii și ni s-au adus nealterate, cel puțin este vorba despre pasajele pe care le-am dat, ni s-au adus nealterate până în zilele noastre și spun. Nealterate deoarece învățăturile pe care le-am citat și astăzi din cartea aceasta sunt în perfectă armonie, în divină armonie cu învățătura Sfintelor Scripturi ale Lui Dumnezeu, învățături pe care le elogiază și le apără cu atâta dârzenie și cu atâta înțelepciune și Sfinții Părinți ai Bisericii și teologii ortodoxi ai zilelor pe care le trăim. Așadar, iubiții mei ascultători, reiese clar de aici că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, n-a ascuns nimic din lucrurile pe care trebuia să le știm noi. Așa cum am citit, el n-a ascuns nimic lui Petru, care a fost numit piatra pe care se va zidi biserica. Cum i-ar fi putut ascunde ceva Domnul Iisus Hristos din cele ce ne erau de trebuință, Tocmai lui Petru care este fundația, poți să lipsești fundația de concentrația necesară de ciment, de piatră și de toate celelalte, fără să atentezi la siguranța clădirii? Cu cât mai mult Dumnezeu, care este izvorul înțelepciunii, a avut grijă să ne lase în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu tot, Ceea ce avem nevoie pentru ca să putem să fim adăugați ca pietre vii la clădirea al carei fundament este cum s-a arătat aici apostolul Petru împreună cu ceilalți 12 apostoli. Apoi ne arată aici comentatorul acesta că n-a putut ascunde nimic Domnul Isus lui Ioan care era prea iubitul Domnului, acela care s-a culcat la pieptul său, singurul căruia i-a arătat mai dinainte Domnul pe Iuda vânzătorul. Apoi ne arată mai departe că apostolilor după învierea Domnului Isus, el le-a explicat pe calea care ducea către Emaus când i-a însoțit pe cei doi ucenici le-a explicat toate scripturile, cum ni se arată la Luca 24 cu 27. După aceea, articolul căruia am dat citire ne arată în chip atât de strălucit că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor pe când era încă cu ei că va veni Duhul Adevărului și îl va conduce la tot adevărul. Din nou avem acest tot adevărul. Tot ceea ce este în Scriptură. Ce avem în Scriptură este tot ceea ce trebuia să știm. Nu poți adaugi ceva la acest tot că va fi de prisosință, nu poți să iei nimic din acest tot că nu mai continuă să mai fie un tot. Citim apoi în chip atât de minunat, cei care nu primesc această scriere nu pot nici să fie ai Duhului, ei care nu pot recunoaște pe Duhul Sfânt trimisucenicilor, din nou accentuăm, este vorba despre această scriere despre cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să adauge ceva la acest cuvânt pentru că va fi deprisos, nimeni nu poate să scoate nimic din el fără să îl facă să mai înceteze a fi un tot. Ce armonie divină este între cele ce s-au spus aici de către primii apostoli care ne-au lăsat scris, învățături care sunt consemnate și validate din plin și de teologii ortodoxă ai zilelor noastre, cât de divin se potrivesc aceste spuse cu ultimile două versete ale Evangheliei de la Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31, cărora le dau citire și sună astfel.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 Desăvârșit de suficiente pentru ca noi să putem crede că Isus este Hristosul și crezând în El să avem viața în numele Lui. Cât de minunat se armonizează aceste spuse și cu versetul de la 1 Corinteni 4,6 unde citim. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, e vorba deci despre o dispută, ca prin noi înșine, spune apostolul mai departe, ascultați, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Iată așadar felul minunat în care primii părinți ai bisericii, împreună cu toți învățătorii adevărați ai bisericii noastre, culminând cu teologii ortodoxi moderni, toți, deopotrivă, ne învață adâncul adevăr al scripturii, adevărata învățătură ortodoxă, potrivit căreia nu avem voie să luăm nimic afară din Cuvântul lui Dumnezeu și nici atât să-i mai adăugăm ceva, să învățăm să nu trecem peste ce este scris, deoarece, așa cum s-a accentuat atât de minunat în articolul citit, Cuvântul lui Dumnezeu conține tot. Adevărul dezvăluit de omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat apostolilor săi. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru minunata grijă pe care ne-ai purtat-o, lăsându-ne cuvântul tău scris, așa cum ai călăuzit pe apostolii tăi să-l scrie, și îngrijind apoi ca în toate veacurile care au trecut să aperi integritatea și divinitatea acestui cuvânt sfânt al tău. Binecuvântează, te rugăm, pe toți aceia care l-au apărat cu atâta îndârjire, pe toți aceia care au fost folosiți de Duhul tău cel Sfânt în lucrarea aceasta și s-au lăsat folosiți, după cum te rugăm să aduci binecuvântarea ta și peste acest teolog ortodox al zilelor noastre, diacon profesor Ioan I.I.C. Jr. și peste toți aceia doamne care se vor învrednici să se pună la dispoziția Duhului Sfânt pentru apărarea și integritatea cuvântului tău. Te să să binevoiești, Doamne, să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, luminându-ne tot mai mult pe toți cu privire la cuvântul Tău și ajutându-ne să împlinim tot adevărul pe care ne l-ai lăsat în el, prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Vreau să-ți lujesc pe pământ Vreau, Iisuse, cu-n draga-mi simțire Vreau așa să-ți lujesc pe pământ Dezlegat de oamenii Apropiindu-ne acum de cuvântul scris al lui Dumnezeu, tocmai despre care am vorbit până aici, vom da citire versetului 23 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, care astfel glăsuiește. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dragii mei! nu de morală și nici de înțelepciune avea nevoie omul pentru mântuirea lui, ci de cineva care putea să-i deschie ușa temniței păcatului, ci de cineva care putea să-i descuie ușa temniței păcatului, plătindu-i datoria față de Dumnezeu față de legea dreptății călcată. Iar acel cineva a fost Domnul Isus, care prin cruce, adică prin jertfa sa, a deschis marea temniță în care zăceau de veacuri toți urmașii lui Adam. Așadar, apostolul spune, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Cel din indian care s-a întors la Domnul istorisește următoarele. Odată a venit la noi un predicator care a vrut să ne învețe și a început să ne arate că există Dumnezeu. Atunci noi i-am zis, Crezi tu că noi nu știm acest lucru? Du-te și la să ne în pace." Altădată a venit un alt predicator care a vrut și el să ne și spunea E un mare rău să furați și să vă îmbătați, să mințiți și altele asemănătoare." Noi i-am răspuns. Crezi tu că noi nu știm aceste lucruri? Du-te și tu de la noi." După un timp a venit în coliba mea un misionar și mi-a zis eu vin la tine în numele Domnului Cerului și al Pământului, care îți trimite vestea că vrea să te mântuiască. De aceea s-a făcut el om și și-a vărsat sângele pentru oameni. Dragii mei, spune mai departe acest indian, n-am putut să scap de aceste cuvinte. Mereu și mereu îmi sunau în urechi. Atunci mi-am zis eu, ceea ce spune acest om e cu totul alt ceva decât au spus ceilalți. Și am tradus indienilor cuvintele pe care mi le-a spus acel misionar. De atunci, prin harul lui Dumnezeu, a venit o trezire peste noi. De aceea vă spun, continuă mai departe indianul acesta mântuit, predicați oamenilor pe Hristos și sângele lui, dacă vreți ca predica voastră să fie o binecuvântare pentru ei. Da, așa ne învață cuvântul aici. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Cu aceasta, putea să spune Sfântul Apostol Pavel, nu răspundem nici la dorința evreilor, nici la dorința grecilor. Într-adevăr, omul firesc nu găsește nimic în Domnul Isus și mai ales în răstignirea Lui. Totuși, Marele Apostol propovăduia pe Hristos cel răstignit, cu toate că știa bine că aceasta este o pricină de potecnire pentru iudei și o nebunie pentru nemuri. El cerea credință în Mântuitorul Hristos, în jertfa lui, iar cine credea, lua prin credință ceea ce a făcut Domnul pe cruce, ce a făcut pentru el și astfel se știa cu păcatele iertate. Omul firesc înțelege pe a face ceva, el nu înțelege pe ceea ce înseamnă a crede. Cere-i să facă ceva pentru Dumnezeu omului firesc nenăscut din nou și va găsi că este bine așa. cere însă să creadă și să ia ceea ce a făcut Dumnezeu și vei vedea că nu pricepe cum bine asta. Și dacă n-ar lucra Dumnezeu însuși prin harul lui, nimeni n-ar ajunge la credință. Credința este un har, dar cine nu se smerește, nu capătă har. Așa cum am amintit în multe rânduri, la Ioan capitolul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prin vorbele Mântuitorului, că Duhul Sfânt este acela care convinge lumea de păcat. Și apoi tot Duhul Sfânt ne aduce și credința care vine în a urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Iudeii au întrebat odată pe Domnul Isus: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? La care Domnul le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este, ascultați, să credeți, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce să facem, întreabă oamenii mereu? Să credeți, le răspunde Mântuitorul, le răspunde Evanghelia. Dar oamenii nu înțeleg ce este credința și răspund, păi toată lumea crede, arătând prin aceasta că nu știu ce înseamnă credința. Ca să înțeleagă ce înseamnă a crede, omul trebuie să se smerească cu inima, să se recunoască păcătos pierdut, și să ia în dar iertarea prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Omul firesc își închipuie că religia și Evanghelia sunt același lucru, dar lucrurile nu stau așa. Orice religie cuprinde trei gânduri. Întâi, ce gândește omul despre Dumnezeu? Al doilea, ce face omul pentru Dumnezeu? Și al treilea, ce așteaptă omul de la Dumnezeu? Așa sunt religiile din lume. Evanghelia însă arată altceva. Evanghelia arată ce gândește Dumnezeu despre om, ce face Dumnezeu pentru om și ce așteaptă Dumnezeu de la om. După cum se vede, a fi religios și a fi credincios nu este nici pe departe același lucru. Oamenii religioși sunt mulți pe pământ. Dar credincioși sunt puțini. Dumnezeu lucrează pentru mântuirea omului. Faptul că El a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcătoși este lucrarea dragostei Lui. Jertfa Domnului Hristos este temelia lucrării de mântuire a Lui Dumnezeu pentru noi. Frații mei, Oricât de ispititoare ar fi altă latură a adevărului Sfintei Scripturi, nu uitați această latură principală. Cristos cel răstignit Mai întâi Cristos cel răstignit trebuie să se vadă în mărturisirea voastră și apoi celelalte. Marele vestitor al Evangheliei Spurgeon spune așa după cum acea sentinelă romană a rămas la postul ei cu toată credința atunci când vulcanul își trimitea cenușa lui fierbinte peste oraș, tot așa stau eu, credincios față de adevărul despre jertfa ispășitoare a Domnului Isus, chiar dacă biserica s-ar lăsa înmormântată sub praful fierbinte al rătăcirilor moderne. Toate celelalte pot să treacă în umbră, însă adevărul acesta trebuie vestit cu glas de tunet. Alții pot să predice tot ce vor. Eu rămân la vestirea jertfei de ispășire a lui Hristos. Voi propovădui necurmat pe Hristos cel răstignit și revenirea lui în slavă, chiar dacă pentru unii ar fi o pricină de pohticnire, iar pentru alții o nebunie. Încheiat citatul. Doamne Suse întărește-mă zilnic ca să pot împlini slujba Ta așa cum trebuie printre oamenii. Să mărturisesc în primul rând necurmat jertfa Ta de pe cruce și apoi celelalte laturi ale adevărului Tău pentru ca păcătoșii să vină la Tine și să le dai izbăvirea. Fi binecuvântat Tu pentru tot ceea ce ai făcut Tu, Doamne, pentru ca noi păcătoșii să putem să fim mântuiți. Amin. La versetul următor, versetul 24 de la 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, scrie Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici este vorba, deci, despre Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Numai cei chemați care au răspuns la chemare, Cunosc și simt valoarea crucii. Numai ei știu că nu cu putință viața cea nouă din Dumnezeu, decât prin Hristos cel răstignit. Numai ei primesc zilnic prin cruce putere și înțelepciune dumnezească pentru slujba cea sfântă pe care o au de împlinit pe pământ. Numai ei, numai cei care răspund chemării lui Dumnezeu, pentru că ei au ochi noi, Inimă nouă și minte nouă cu care pot pricepe tainele lui Dumnezeu dezvăluite de Duhul Său cel Sfânt. Crucea este o taină, ceilalți oameni nu pricep nimic, nici nu pot pricepe. Din punct de vedere duhovnicesc, ei sunt dintr-o altă specie sau, cum zice la 2 Corinteni 5.17, dintr-o altă creație. Crucea, adică jertfa adusă de Domnul Isus Hristos pe Golgota, smulge pe om din împărăția păcatului și îl mută în împărăția sfințeniei. Îl altoiește în Dumnezeu, dându-i o fire nouă. Crucea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a făcut pe oameni îngeri. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, crucea este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Se cunosc îndată cei care au primit prin credință jertfa Domnului Isus, pentru că ei arată în viața lor puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Arată unitatea fericită la care au ajuns, aici nu mai sunt nici iudei, nici greci. Arată roada Duhului în toată frumusețea ei în trăirea lor. Arată izbăvirea de sub puterea legii și a fără de legii și că mediul în care trăiesc, este Harul. Creștinii adevărați sunt numai cei care își întemeiază practic, nu teoretic, viața pe Hristos cel răstignit. Ei nu rămân la simbolul crucii, adică la semnul văzut, ci doresc în ființa lor crucea, care este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine are putere și înțelepciune dumnezeiască, are crucea, adică pe Hristos cel răstignit în viață. Acolo unde omul firesc nu găsește nicio înțelepciune, nimic pentru el, tocmai acolo este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În limba greacă, putere se spune dinamis, de unde vine și cuvântul dinamită. Evanghelia, arătând pe Domnul Isus Hristos cel răstignit, crucea lui, ca puterea lui Dumnezeu ne face să înțelegem că este dinamita care face să sară în aer toate părerile noastre greșite și în același timp ne pune pe un alt tărâm, pe tărâmul Domnului Isus Hristos ca să fim făpturi noi. De puterea lui Dumnezeu au avut parte toți credincioșii. Dragi ascultători, să căutăm să trăim totdeauna la adăpostul jertfei Crucii Domnului Iisus și vom fi păziți de orice primejdie din afară și din lăuntru. Aducem la cunoștință aici încheierea programului C010 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca Domnul Dumnezeu să ne facă parte la toți de mântuirea căpătată prin Crucea Domnului Isus Hristos. Amin. Să vă